Jó kívánok! A Klubrádió zenés, irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki a frissebb verseit, műveit, szövegeit, és megmutatja magával hozza azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája során meghatározóak voltak. A mai vendégünk Mezei Katalin költő, aki irodalom szervezőként is tevékeny volt, őt köszöntöm a stúdióba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Némiképp rendhagyó módon nem a lírájával hanem a prózájával kezdeném. 1979-es vadon című prózakötetétől kezdve az 1984-es élőfilmen át a 2003-as a kidöntött kerítésig, mint háladan visszatérne saját élettörténetéhez, utóbbiban konkrétan a gyerekkorához, a gyerekkor megírhatóságához, előbbiekben egy fiatal élet indulásához, de még a levelek hazacímű művét is ide kapcsolhatjuk a maga 56-os, 50-es évekbeli történetével, hogy amelyben egyébként el nem küldött levelek szerepelnek, ami nagyon erősen metaforája is akornak, hogy magát az emlékezés a prózában különösen foglalkoztatja. Ezt így megállapíthatjuk? Vagy a visszaemlékezés? Valóban, nem csak prózában, de a versek esetében is, a költészet esetében is az ember egyszer Mándi mondta, hogy hozott anyagból nem dolgozik. Uh -huh. Tehát az ember valami módon mindig a saját megélt élményeihez, érzelmeihez, tapasztalataihoz tér vissza, merem kockáztatni, hogy akkor is, ha történelmi regényt ír. Tehát valami módon, amiben az ember valamelyest biztos lehet, az a saját életünkben megtapasztalt, megél dolgok, és ha ben, megvan bennünk az az igény, hogy mondjátok el gyermekeiteknek, ugye az idézet igen. volt, akkor, akkor főleg azt akarja elmondani, amit ő ebben a világban megtapasztalt, ami valami módon kényszerítő erővel az emlékezetében ott várja a megformálást és a kimondást. A mából nézve, mi a legintenzívebb, legerősebb gyerekkori emléke? Különösen az 50-es évek abszurd rémes világát idézheti fel, hogyha mondjuk a gyerekkorának a egy részére, gondolom, mert az 50 es évek az 48-tól elkezdődött Magyarországon, de szerencsére 55 körül az a része talán véget ért. Mindenesetre egy eléggé fura korszakba született bele furcsa világba, ez több művében is újra rekonstruálja, hogyha egy ilyen hangulatot emléket kéne ebből a tárból kihúzni, akkor mi lenne az önnek? Én elég fogja vagyok a szép emlékeknek, és mindenképpen a szüleim, nagy nagyszülőm szeretete, a nagynéném szeretete, az a gondoskodás, az a, az a Együtt lélegzés, ami a családunkat jellemezte, nem idilli, nem volt mindig mosoly, sokat veszekedtek. Ugye egy férfi és három asszony volt ebbe a családba, apám és anyám és nagynéném és nagyanyám, és voltak koccanások, ördülések, Apám volt az, aki soha senkivel nem veszekedett. Néha összevonta a szemöldökét, ha ránk nézett. Volt egy eset, amikor bátyám majdnem fölgyújtotta, a, nem a bátyám, hanem a gyerek akinek ő is tagja volt, és ő, őt érte aztán a felelősségre vonás, a pajtát, a kertészetbe fészett, csak nem fölgyújtotta ez a derék társaság, uh -huh. és akkor még a szíját is lecsatolta, és az egész család elszörnyedésére egyet-kettőt rá is húzott vele a bátyám ülő alkalmatosságára. Tehát gyakorlatilag egy nagyon eleven és együtt lélegző család volt olyan értelemben, hogy azok a fájdalmak, amik például nagyanyámat, vagy nagynénémet, vagy apámat, Érték. Egyetlen ember volt a családban, akinek nem voltak fájdalmai, csak sikerei és lendülete, ez édesanyám volt. Uh -huh. De mindenki más hordozta a sorsában, megtapasztalt sok eserűséget. Nagyanyám három kisgyermeket vesztett el, mire kettő életben maradt, apám pedig 15 évesen elvesztette mindkét szülejét, és árva gyerekként maradt a városban négy húgával. Tehát nem egy ilyen daloló, vidámság volt gyerek, Ura, és ők ezt hordozták, és nem is ő, titkolták el előttünk. Nem panaszkodtak csak a, az emlékét, és ez nagyon jó dolog, uh -huh. a szeretett és elvesztett személyek emlékét átadták. Tehát központi figurák voltak a családunkban, azok akiket, például a nagyanyám a három pici gyermek vagy a, a, a édesapám, édesanyja, édesapja, akiket elvesztettek. Ugyanúgy megismertették, elmesélték, de nem úgy, hogy mesedél után tartottak, hanem együtt dolgoztunk, valamint kertészek voltak a szüleim. Nagyanyámmal a háztartásban lehetett együttműködni. Tehát ilyen alkalmakkor valamiről eszükbe bejutott egy, egy régi élmény, régi emléke, és akkor azokat elmesélték nekünk. Ez nagyon, nagyon csodálatos volt, hogy anyámat Tíz éven keresztül ápoltam, öregkori agyérelmeszesedése volt, nem már, mert, uh -huh. mert kifogyhatatlan volt a régi történetekből, de emlékeit nem vesztette el, sőt, néha a józan ítélő képessége is meg volt. De őtőle is nagyon sok eleven emléket örököltem, tehát ez a környezet ez nagyon meghatározó volt. Ez és vidéke egyébként, vagy valahol ott Budának ez, ez Budán, a... Budán, igen, a kertészete szüleimnek a Júlia utca és a Szilágy Erzsébet vasott. A Pasarét, amely Szabó Magda révén is lett igen, ismert hát az A Szabó Magda abban a házban lakott, amit édesanyámék kertészetén anyámék ilyen OTP építettek. Mi is 1960-tól ott laktunk, addig nagyanyámiknál laktunk. Igen, tehát ez a... Külön, pont is Szepes is Mária az... is, bocsássa meg, Szepes abba az Mária, abba az, abba az, júlia utca végén, én muskát szállítottam neki gyerekként, és jól ismertem őt, pici neki híres gyerekként. híres férje is volt, a Szepes Béla így, az ja, őt is jól, is jól is ismertem, a sporti port, apám is sportolt, és így ők, amikor már békenségek, idők voltak, akkor sokszor ott megálltak a kertészetbe, és beszélgették a sporteseményeket, úgyhogy igen, ez a környezet ez ott volt körülöttünk, de mi a kertészek gyerekei uh -huh. voltunk, és ennek volt egy finom stihje ott pasaréten, mert ott általában azért értelmiségiek laktak. Ebből együtt az én anyai nagyapám is értelmiségi volt, de anyám révén kerültünk ide. Uh -huh. Egyébként a hatodik kerületből költözött ki nagyapám és családja, szegény apám pedig hát a legmélyebb ö, ö, tizedik kerületben. Uh -huh. Tehát ö, gyakorlatilag az akkor egy, amikor anyám végzett a kertészeti. Egy akadémián, ez egy két éves, vagy három éves, olyan mai főiskolai szint, vagy első egyetemi három év nem mesterképzésnek felelt meg, akkor éppen kimérték a pasaréti feltöltött, az egy uh -huh. az a ördögárok medre volt és pesti törmelékkel töltötték föl, hogy az kimérhető telkeket adjon és egy nagy ingatlan volt a 20 évek végén, 30-as évek elején, és ott anyám állást kapott, mint fiatal kertész, és hát ő földmérő, földmérőként kapott állást és ő mérte ki többek között a telkeket és akkor egy ilyen ötlettől vezérelve még is vettek ott egy ilyen már elkészült kis családi házat, és kiköltöztek Pestről Budára. Megközelebb arasítalok majd eszembe fog jutni, Én hogy két. az ön rokonai még az ön anyukája még részese volt annak, amikor az még egy semmi volt Vannak olyan fél, fényképek a családban, ahol még háza egy ilyen referencia ingatlan családi ház volt, nem túl nagy. plus plusz, minusz, négyzetméter két szinten, tehát 60 plusz 60, de a felső szint az egy ilyen é, már, már nem tetőtér, de már egy olyan emelet, ahol persze a lépcső a stb. kivonódik, és gyakorlatilag az első lakók közé tartoztak, anyám, még meg ott béreltek uh -huh. egy kertészetet, úgy kerültek ki aztán, hogy ők a banguk a Solti kertészetbe dolgoztak, ott ismerkedtek össze, házasodtak össze, és aztán egy ilyen lehetőség volt, hogy bérelhettek ők is egy kertészetnek való területet. És a két szorgalmas ember kis kirugaszkodása rögtön el is indult, de aztán jött egy nagy világháború, az öt év kiesés apám minden évben legalább egyszer több hónapra uh -huh. meglátogatta a Szovjetuniót katonaként, úgyhogy nehéz idők, és ebben születtünk mi bele. Ezért szoktam mondani, hogyha engem a szüleim 1943-ban vállaltak, és világra sőt, nagyon vártak, és nagy erőfeszítéseket tettek, hogy bátyám és én megszülesünk, hát akkor nekem is kötelességem minden életet elfogadni. Megkérném, hogy olvassa fel az első olyan verset, amit az adásba hozott, és utána zenével, és majd beszélgetéssel folytatjuk Mezei Katalinnal a belső közdést. Ereje fogytán a gazda ereje fogytán a gazda szőlejét kivágatja, vagy hirtelen eladja, mindenét másra hagyva. Megharagszik a hegyre, szőlőhelyén a gyepre, ereje fogytán a gazda már mások borát issza. Aki bőverítékkel, inai erejével, A kőből kicsikarta, a hegyből kifacsarta, Majd poharát forgatva ízlelte, kóstolgatta, Színét szagát dicsérte. Most fölé könyökölve iszik, S újból töltve az asztalra dől le, Rezzembe minden neszre, a régi emlékekre. A bor ereje nem fogy, amíg elébe nem rogy, aki eddig uralta, s büszkén nézett át rajta. Ereje fogytán a gazda, nem mondja ki, de tudja, hogy már a bor az erősebb, rengeti alatta a földet. Liszt Ferenc Avemáriáját Sziatoslav Richter adta elő, Mezei Katalin költővel beszélgetünk tovább a stúdióban, aki ezt a zenét is választotta, és a zenékről, majd az adás végén külön is beszélgetünk. Most ugorjunk 1969-hez, ami egy fontos év volt az ön életében. ekkor jelent meg az Elérhetetlen Föld című antológia. A Mábor ennek a címében van valami egészen erős és rezignált pessimizmus. Ki adta ezt a címet, hogy Elérhetetlen Föld? Hát ezt a címet az egész antológianak Juhász Ferenc, Adta, aki olyan pártfogónk és támogatónk volt, de a vers Olajános uh -huh. egyik, de a cím Olajános versének címe, annak a versnek, ami ebbe az antológiába jelent meg először, egy gyönyörű, és valóban talán nem pessimista, de elégikus hangú I igen, költemény, amely arra a gyerekkorra utal vissza, amely egy mítikus hátteret kap a somogyi dombok, és a kétkezi munkát végző kovács mester, nagypapa megidézésével, felidézésével is valóban, ez valami módon az időnek, a múltnak a, a elérhetetlen földje, ahol nincs visszatérés, és amelyel sok érték és sok szép emléke eltűnik. Na különösen erős az, hogy ez meg annyi pályakezdő ereje teljében lévő induló költőnek, szép reményű költőnek az antológia cím, amiben valamilyen, tudomásulvétele van valami visszanemtérésnek, hogy ez éppen egy indulásnak a, a zászla, zászlaja, és ugye ekkortól beszélhetünk a kilencek formációjáról is, ami alapvetően egy nemzedéki csoportosulás, de már egy irodalomtörténeti csoport is lett, és talán valamennyire esztétika, irodalompolitikai szempontból is egy, egy olyan alakulat vagy alakzat, ami a mai napig meghatározó, és ami nagyon kielődte talán a maguk pályáját is, mert hogy innentől kezdve valahogy önnel kapcsolatban mindig az alkotás egyéni alkotás mellett az irodalomnak ez a közösségi dimenziója is megjelenne, a különböző cso csoportosulások, irodalmi szerveződések, irodalomszervezés, hogy ebben lát-e valami paradoxont, vagy inkább az egyikből következik a másik, itt az egyéni alkotás és a közös irodalmi lét közötti összefüggésre gondolok. Hát pontosan ez, amit ön most megfogalmazott, ez számomra meghatározó sokan mondják, hogy én nem tartozok sehova, meg én egyéni ennek ilyen-olyan, de az egyéni alkotás, hogy József Adilla is írta valami módon, egy nagyon hát, igen, ugye, aki költő akar lenni, pokorva kell ennek menni, de miért kell pokolra? menni? Minden alkotó munka, amikor egy, hogy mondjam, egy ember, egy, az élet egy hangszere, mindannyian valami módon az élet egy, egy megismételhetetlen hangszere vagyunk, valamit létrehoz, és akkor ott áll egy csomó kérdőjellel szembe, hogy van -e ennek valami értéke, milyennek az értéke, nekem nagyon fontos volt, de másnak lesz -e ebből bármiféle haszna vagy élménye. Azt mondja Karácsony Sándor, hogy a század egyik fontos gondolkodója, magyar gondolkodója és pedagógusa, hogy a művészeti alkotásoknak a sikerét nem a díjak, nem az elismerés a pénzadja, hanem az, hogy tud-e a befogadó közönség azonosulni uh -huh. vele, akar-e azonosulni, van-e, aki azonosul vele. Ezért vannak, ezt már én mondom, azok a nagy megkésettségek egy-egy életpálya, egy-egy életmi kapcsán, mert a maga korában esetleg nem volt elég fül, amely értékeny fogékony, vagy szempár, ugye a képzőművész esetében, aki... Akik bele tudta képzelni a saját élményeit az a műalkotásba, vagy átélte volna, újraélte volna benne. de egy idő után beérte az idő azt a de Milyen az csodálatos, hogy a Mendelzon a Bachnak például felfedezte Igen. a műveit gyakorlatilag a Bach, egy majdnem elfeledett Igen. zeneszerző Igen. volt Igen. Mendelzon korába és ez a csodálatos tehetségű fiatal ember a Mendelzon gyakorlatilag visszahozta nekünk Bachot. De magyar példát is vehetünk talán épp az ellenkezőjére, hogy amikor az egész világ ünnepelte és méltán ünnepelte Lisztferencet, akkor vele együtt a magyar zene művészet átlépett egy sor olyan magyar eredetű vagy magyar alkotón zeneművésznek, akik kisebb sikerrel, kevésbé figyelmet érdemelve, de nagyon nagy értékeket alkottak, és akiknek azt lehet mondani, hogy száz évre nyomuk veszett, és most kezdi egy mai magyar zongoraművész és a történész, Kasai István Jó voltával, uh -huh. most kezdjük felfedezni, hogy hát kérem, ezek is autentikus szép alkotások voltak, csak éppen átlépett rajtuk, az a nagykor divat, hulláma. Ezért láma. is lesz mindjárt izgalmas meghallgatnunk Weiner Leót, aki nem annyira ismert, talán nem is annyira elfeledett, fontosan ez szerződjön, és az ő egyik nagyon szép művét választott a mai vendégünk, de előtte Megkérném a következő felolvasásra, jó? Tehát most jön az utolsó csepp és a nagy tudás, és utána Weiner Leó Románc Gordon-kára és Zongorára című műve. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az utolsó csepp, János emlékérem. Bány úgy a vízzel, mintha az utolsó csepp lenne. Bány úgy a földel, mintha az utolsó rög lenne. Bány úgy a levegővel, mintha az utolsó lélegzet lenne. Bány úgy a tűzzel, mintha az utolsó szikra lenne. Bány úgy az életeddel, mintha az utolsó perced lenne. Nagy tudás. Nagy tudás van a mobiltelefonba, de még nagyobb a csipkebokorban. Lehejtem a bokor alá a telefont, és ott felejtem három-négy napig. Fújja a szél, áztatja az eső, mire megtalálom, vége, tönkre ment. A csipkebokrot viszont, ha ott hagyom bármeddig, Kizöldül, kivirágzik, lángoló bogyókat magot nevel, Fennmarad az idők végezetéig. Weiner Leó gordonkára és zongorára írt románca szólt Perényi Miklós és várjon Dénes előadásában, mezei katalin költő hozta ezt az adásunkba, közve folytatjuk is a beszélgetést a mai belső közésben, a mikrofonnál továbbra sem műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Még egy kicsit visszatérve az előző témánkhoz, ugye 1990- az akkori represszív rezsimmel szembeni ellentartás egyben tudta tartani az írótársadalmat, utána a rendszerváltás után pedig hát különböző felbomlási folyamatoknak lehettek a Tanúi, ön hogy élte meg ezt az egész korszakfordulót, és az, hogy egyszer csak ebből az egy irodalomból több irodalom lett? Tulajdonképpen nagy felszabadulást jelentett, mert 1990-ig azért az elérhetetlen föld, Szerzői bizony kiszorultak az irodalmi életből. A könyvnek az antológiának 69-70-ben nagy sikere volt, de nem a hivatalos értékele és ha ott bírálatot kaptunk, viszont a közönség nagyon szeretett minket. Ez azért is volt, mert ugye három-négy évet kellett harcolnunk azért, hogy ilyen félig meddig magánkiadárban, de mindenképpen saját magunk által szerkesztett válogatott módon megjelentethessük ezt az antológiát, és az alatt sok felé volt módunk felolvasásra menni, meghívásoknak elegetten megismert minket elsősorban a saját korosztályunk, a saját Egyetemista közönség, akikkel hát, jó kapcsolatban voltak a fiúk általában, mind akkoriban kollégisták voltak, mikor ez az antológia mm -hmm. összeállt. Hát volt egy ilyen velünk felépült közön, közönségünk. Aztán ez nem tetszett nagyon az irodalmi, irodalmi politikának, kultúrpolitikának, hiszen a, a, a kommunista ideológia nem szerette a az szerveződött mm -hmm. közösségeket tartott az ilyen szerveződésektől, tehát minket is igyekeztek eltüntetni a felszínről, és sikerült is, jött egy új divat, a posztmodern, amelyet nagyon... Komolyan. Ezzel is megyünk a 90-es törésvonalakhoz elé, igen, elé igen ez már a 80-es években. Akkor. Igen, de 90 igen. után egy új helyzetet, egy új teret igen. realizált gyakorlatilag, igen. amiben igen. a korábbi munkakapcsolatok, barátságok, olykor zárójelbe kerültek, problematizálódtak, igen. tehát olyan gyúláspontok jelentek meg, amik korábban, mintha nem lettek volna jelen az irodalomban, vagy máshova Magy kerültek ezek az pontok talán. Nem volt mód a, a szocialistának nevezett kommunista korszakban, nem volt mód ö, ö, spontán szervezkedni, tehát politikai szervezkedés, ideológiai szervezkedés nem volt, és amikor 90-ben ez lehetővé vált, akkor több pólusú vált a magyar politikai terep, és minden politikai tere, vagy a legtöbb igyekezett megnyerni híveket, és hát az értelmességet köztük a művészeket mindenki felfedezte magának. Tehát nem magától jött létre ez a polarizálódás, hanem csak követte uh -huh. azt a polarizálódást, ami a politikai életbe, nem csak a miénkbe, az egész világ politikai életében megszokott, kivéve a diktatúrákat, mert a diktatúrák egypólusúak, nincs mód ide-meg oda csapódni. És ez aztán meg is. Tehát egyrészt de nekünk... Ennek fontos jó részei vannak, amitől mondd, bocsánat, hogy különböző folyiratok, különböző kánonok az is, egymás igen. mellett meg tudtak jelenni, csak valahogy a, a, az a fajta párbeszéd lett egy kicsit közvetettebb, ami meg előttem talán ha közvetlenebb volt, de lehet, hogy ez egy romantikus visszavetítés, nem tudom. Az volt az elődő időszakban, a 90 hogy a befutott és, és elismert költökírók, azok... Igyekeztek azokat a számukra értéket produkálok, tehát értékesnek tartott fiatalokat, segíteni egy második nyilvánossat. Sándor, de előtte nagy László volt, én nekem 20 éves koromtól, a mentorom szintem mindent neki köszönhetem, az első kötetem indulását, a második kötetem, nyolc évig kellett, az elérhetetlen föld miatt várni mindig vissza buszra 1970-ben meg utolsó kérdés. buszra amíg a buszre várunk, nem ugyan, bocsánat. Hogy én... ez, ez egy konkrétan melyik busz volt? Vagy ez nyilván egy metaforikus cím, de volt konkrét busz is, amire vártunk? Persze, melyik ez volt. volt. tanítottak, Kariba. Tanítottam és népművelőként, és ott kezdtem, ez a nép, népház mellett van egy kis park, és ott szoktam várni a buszra, mert én városban laktam, és ez középső van, úgyhogy ott minden eleme a versnek ott... Tatabányai le... hallgatóink keressék meg ezt a buszmegállót, és ők is, ha várnak a buszra, gondoljanak akár erre is. Megkérném akkor a Kutyahugatás című vers felolvasását és utána a, a muzikás együtt a ével folytatjuk a mai adást. Kutyaugatás. A kutyusok még úgy ugatnak, ahogy az őseik ugattak. Nem vették át a régi módi csahok helyett a hollywoodi ritmusokat. Még nem az angol az, amire kedvük beindul. Úgy ugat, mint hogy az apja, ha feltámadna a nagyapja, az is tudná, kire haragszik, miért ugat a kisunoka. Hiába trimmelt, farkavágott, visel villogó lednyakláncot, Ugatása azért a régi, nincs kutya, aki meg nem érti. Még a csimpánz fajtájú gazda szavát, nótáját váltogatja, Hangerésítőn mikrofonba gajdol, veszettül ugrándozva, S összesereglő íj fia, mámoros szívvel utánozza. Érti, nem érti, nem zavarja, hamar rákap minden divatra. A muzsikás együttes adta elő a Kimennék én ajtom elejébe című népdalt Petrás Mária részvételével. A stúdióban Mezei Katalin költővel beszélgetünk, ezt a számot is ő választotta. Az elve említette, hogy milyen fontos volt az ön pályán Nagy László Vörös Sándor, és hát ön is ezt a szerepet, funkciót, mentorálást nagyon fontosnak tartja, és hát nem lehet önnel beszélgetni, hogy Sárvára ne kanyarodjunk el. Ez miképpen jelent meg az ön életében? Már korábban szerkesztőként is nagyon fontosnak tartotta, hogy segítse a fiatalabbakat, és aztán ez nagyon szépen intézményesült is sárvállal, amelynek a mai napig a ennek az ottani találkozónak az egyik tagja, vagy állandó szervezője, ugye? Igen, szervezője vagyok 1989-90 óta. Tehát gyakorlatilag Ösztönösen, és alapvetően nyilván a karakteremből is adódik, hogy, hogy nagyon szeretem az értékes embereket és felelősséget vállalni azért, hogy azoknak a sorsa egy kicsit, ha amennyire az életőségeimből telik, egy kicsit könnyebb legyen. Nekünk is ez a nehéz pályakezdés csak azért volt elviselhető, mert pont ennek köszönhetően, nem a hivatal, irodalmi hivatalnokokat ismertük meg, hanem legnevesebb, legjobb költőket, ahogy már felsorolta, de még rajtuk kívül is prózaírókat, mint fejesendre vagy Mándíván, akik maguk szólítottak meg. Tehát nem... Od Adott esetben Nagy Lászlót én kerestem meg, de a többiek megszólítottak, uh -huh. olvastak valamit. Csodálatos dolog volt abban a korban, hogy a jó írók felelősséget éreztek azért, hogy ne az íronalan politika nyise és zárja a kaput az érkező pályakezdők előtt. Tehát ezt valami módon nem kötelességemnek éreztem, hanem... A belső készletés vezetett, hogy tovább adjam én is ezt a gesztust, és segítsek amennyire tőlem telik. Most nem volt olyan sok lehetőségem a 90-es években, de engem meghívtak 1979-ben az országos diáknapok irodalmi évet pályázata. Ez egy középiskolás pályázott, irodalmi pályázott volt annak a zsűriébe, ahol olyan emberek voltak, mint Nagy Gáspár, vagy például volt ott a Kulcsár Szabó Ernő is, vagy uh -huh. Tarján Tamás, tehát, de volt alföldi ilyen Báta Imre is uh -huh. volt a zsűribe egy rövidebb ideig, tehát meghívtak ennek. Akkoriban 800 ezer pályamű érkezett be, de hát a színvonaluk azok olyan volt, hogy a taníton, tanárnéni mond mondta, hogy egy verset, uh -huh. fiam. Tehát most beérkezik évente két-háromszáz pályázat, inkább kétszáz, de azok ténylegesen maguk hát igen, alkotó tehetséges emberek zömmel. Nem, hát ugye a legjobb ötvenet hívjuk meg minden évben az irodalmi táborba, Sárvára. Tehát ez volt a kiindulási pont, hogy oda meghívtak, és ott kezdeményezték egy érdekes dolog, hogy olyan emberek 18 éves korukban, középiskolásként vagy 16 éves korukban, kezdeményezték, hogy ne csak évbente, akkor két éve volt kíván két évente legyen egy ilyen megmérettetés, tartsunk egy irodalmi kört, hetente jöjjünk össze, mennyire lehet, ugye ez egy országos dolog Igen, volt, iga. tehát vidékről nem tudott mindenki jönni, de itt Budapesten, a Dambinszki utcai mivelődési házba elkezdtünk egy ilyen irodalmi kört, de mondom a neveket, hogy... Kúnárpád, kemény István... Kemény István ugye? és Örös István kezdeményezték, ők mondták uh -huh. azt, hogy ez így nem jó, hogy csak két évente, hanem közben elszalad az idő találkozunk, és akkor sikerült úgy megoldani, hogy kaptunk erre lehetőséget, és valóban 15 évig találkoztunk minden csütörtökön, ez egy vakmerő dolog, de így volt, és aztán gyakorlatilag ez átvezetett már a rendszerváltozás után időkben. Nálunk is elszaladt az időságnos, úgyhogy Igen. most megkérném az utolsó felolvasásra, és utána még egy zene jön, és még egy beszélgetés a zenékre. Legalább az utolsó pillanatban Fiatalságom képei ígéznek, elállítják a lélegzetemet, nem emlékeztem milyen szépségekre, nem vettem észre az életemet. Én vagyok csak ilyen háládatlan, hivatásos vak, boldogtalan. Vagy az ember e féle teremtmény nem becsüli meg, amilyen van, nem látja meg, ami ajándékként észrevétlen hullott az ölibe, fényre forgó nyugtalan lelkének, csak ami nincs, mindig az kellene. Úgy szeretnék hálát adni végre a békében leélt évtizedekért, most, amikor itt van a háború, ablakon zörget, a küszöphöz ért legalább az érkező tavasz legyen örömelteli, vágyva vágyott, lássam meg a százszor zöld fűszínét, oldjon magába fényes délutánod. Hogyha majd végleg beterít a rom, a korom és füst, alkonyt, viradatot, legyen mire visszagondolni, és megköszönni hogy megadatott. Legalább az utolsó pillanatban megköszönni azt, ami elveszett, az áldott kézből bőkezűen osztott, nyugalmat termő, csendes életet. A fényes nap, kalalitadalono na sulícky úramké zületlán na sulícky úramké És úgy bocsássál minket, te nagy útról. Isten áldja kenteket. Petrás Mária énekelte az esti imád Mezei Katalin költővel, a belső közlés mai vendégével az utolsó beszélgetéshez értünk, és hát az utolsó vers, meg ez az esti nagyon szépen összekapcsolódott így a, az adás szerkesztése során. Kicsit beszélgessünk a zenékről. Miért ezeket a zenéket hozta a stúdióba? Már egy kicsit vedzegettem, hogy sokszor elkallódott egy-egy alkotónak a felfedezése, tehát a magyar zenei életben is ritkán játszott műveket és alkotókat igyekeztem idehozni, tehát ez Liszt Ferencre talán kevésbé vonatkozik, de ez a Ave Maria nem annyira mindennaposan ismét. mert Venelle óra mindenképpen és hát azokra a nép énekekre, imádságokra is, amelyeket Petrás Mária uh -huh. énekelt a muzikás együttesse kíséretében, mert olyan kincseink vannak a magyar népszenének, olyan létegei vannak, amik Sokkal ritkában hangzanak el például a zenei orgánumokban, műsor közlő ö, csatornákon, mint a mulatósok, akár a, a csöndesek, tehát a táncok, a társasági zenék sokkal inkább jelen vannak a népzene esetében, mint például az a csodálatos nagy, ö, a, Anyag, amit a arhaikus népi imádságok és azoknak a zenei háttere jelent, és különleges dolog, hogy van egy ilyen nagyszerű előadó művész, aki maga is a módvai magyarság köréből jött, ahol ezek az arhaikus népi imádságok mindennaposan még imádkozott, énekelt, dalokként, vagy imátságokként fent maradtak. Tehát azt szerettem volna egy kicsit olyan zenéket hozni, amelyeket nem minden nap hallunk a médiában. Nagyon szépen köszönöm, ebből is hallható volt, vagy látható volt, hogy milyen fontos feladata és lehetősége van a kultúrának, meg a beszélgetésnek is. Mezei Katalin költőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a vendégünk, megmutatta ezeket a zenéket, és felolvasott friss verseiből is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a meghívást, én is minden jót kívánok! A jövő héten a székelyföldi származású György Alida első kötetes prózaíróval várjuk önöket. Én most addig is búcsúzom, megköszönöm a figyelmünket a Hagmérnök Csorba László nevében is. További szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották! Velső Dal és szöveg első készből